Onların üznağı olma Onların etdiyi əməli başqalarının yanında pisləmə Qeybətini etmə ki Onlar, bax, belədir, belədir Həmsin onları söymə Və onları söydürmə İndi gələcək Onları söydürmək və söymək varədə Hədis gələcək, görəcəksiniz Sən özün səbəb yaradırsan ki Onları söysünlər Sonra Onların xoşuna gəlməyən hər hansı bir canlını Evə gətirmək İt, pişik Canavar, basayrı Onların önündə əxlaqsızlıq etmək Ən çox bu təsadüf edilir Görürsən ki, atana oturub, övlad teleseriyala baxır Yazıq arada görür Baxır, görsün, nə var, nə yok Hətta atanaya Deyəndə ki, bu nədir? Deyir, e, bu müasir uşaqdır, qoy gözə açılsın Bu cür Tərbiə pozulur Və atana ilə övlad arasındakı Pərdə götürülür Əgər görsən ki, ata ona öz yatağında və onlar icazəsiz girir içəri. Həm müəyyən şəhllər görür və hə bu da onlar üçün adi bir şey sayılır. Həmsinin kəzəblənib evdən qaçmama günlərlə. Xüsusən də qəzəbləndikdə qaçıb gərələr məscidə. Və valideyn də sonra məscidə davam edir. Qaçıb gərələr məscidə. Bunu da etməyin və həmçinin valiyyənin yanında yoldaşınla zarafat etmək yəni düzünüz başa düşürsünüz hansı zarafatta sözlə olan zarafatta heç bir problem yoxdur ancaq hərəkətlə olan zarafatta problem var bu da nankorluq sayılır əxlaqsızlıq sayılır sonra onları qocaldıqda aparıb onları qocalar evinə atmaq onları başqa yerdə Valideyni kimi təqdim etməmək Bir deyilə bilərlər, bu mənim valideynimdir, biyabır olaraq Məcun dedi Əmimdir, dayımdır, budur təqdim edir Həmsinin onlara öz mal dövlətindən xərclədikdə xəssizlik etmək Onların səhiflərini bağışlamamaq və s. Nankorluqlar çoxdur, özünüz yəqin bunu hiss edərsiniz Bəs belə nankor olmamaq üçün nə etməlisiniz? Əvvəl elmi öyrənməlisiniz, oxumalısınız, çalışmalısınız, elmi olan xətalara az yol verir. zahil isə elə fikirləşir ki, namaz quılır, müsəlməndir və s-salam, valideyindən üstündür və xətalara daha çox yol verir. Və yaxud evladı uşaq vaxtından valideyn pis tərbiyə edir, sonra da nəticəsi pis olur və yaxud Allahdan qorxmamaq və s. Səbəblər var ki, bu səbəblər gətirib nankörlığa çıxarır. Sonra Buxayr Rahimahullah növbəti hədisində, yəni 8-ci hədisdə deyir, Əbu Hureyra rayallahu anhu deyir ki, övladın valideyni üçün etdiyi ən gözəl əməl, ən gözəl əməl bu olan valideynini alıb azad etməsidir doğrudur, bu indiki vaxta aid deyil lakin bu ən gözəl əməldəndir sonra başqa bir hədis gətirir yenə bu da valideyn qayıqsı ilə bağlıdır həbu burada radiyallahu anh deyir ki İbn-i Omar bir dəfə Kəbənin yanında oturmuşdur Bir nəfər kişi anasını boynuna alıb Kəbənin ətrafında tavaf edildi. 7 dəfə tavaf etdikdən sonra İbn-i yanına gəlib, yorun nə deyir? Və tavaf etdikdə şeyirlə bu sözləri deyir ki, mən həqiqətən zəlil olmuş bir dəvə kimi Anamın xidmətində dayanıram Yəni, hal hazırda anama xidmət edirəm Bu sözləri şehirlə deyə-deyə Kəbəni təbaq edir Və gəlir İbn-i Umarın yanına radiyallar xumanın deyir ki Mən anamın haqqını ödədim mi? İbn-i Umar radiyallar xuman deyir ki Fikir verin Sən heç onun bətnində olduğun vaxt Ona verdiyin o birinin əvəzini ödəmədin görürünüz. Birinin əvəzini ödəməyin. <coughs> Sonra başqa bir hədis gətirir. Əbu ibn Amr ibn el-As rəziyallahu anhuma. Deyək ki, bir nəfər gəlir, peyğəmbər sallallahu deyir ki, mən sənə beyət edirəm, İslamı qəbul edirəm və hicrət etmək istəyirəm bu ölkədən. Lakin, lakin Mən evdən çıxdıqda atanam ağlayırdı, istəmirdilər ki, gedim İcrət edim Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Necə onları ağlatmışsa, nədə də güldür Onların qayğısına qal İndi baxın, görün Nə qədər qardaşlar atananın gözünü yaşda qoyur Arasa gedir Başqa bir hədis gətirir yenə, valideyn qayıqsı ilə bağlı. Görün, Abu Hureyra radiyallahu anhu, valideyninə qarşı necə münasibətdə idi? Deyir ki, Abu Hureyra, mən müəyyən bir məclisə gəldikdə, anamın o məclisdə olduğunu bildikdə uca səslə çağırıb deyərdim ki, e, ana, Allahın sənə salamı olsun, rəhməti və bərəkəti olsun. O da cavabında deyərdir, həmçinin sənə Allahın salamı olsun, ey oğlum, bərəkəti və rəhməti olsun. Sonra mən deyərdim, Allah sənə rəhmətsin, necə ki, sən mənim uşaq vaxtı böyüdü, boya başa çatdırdın. Və o da deyərdir, ey oğlum, sənə də Allah rəhmətsin və sənə bu əməlinə görə mükafat versin və səndən razı qalsın. Görürsünüz münasibəti. Necə gözəl münasibət Övlad vəidənin münasibəti Sonra Buxayr Rəhəməhullah Vəidəinə qarşı Nankörluq Barədə hədis gətirir Bu hədis əvvəlki hədisdən Fərqli olaraq Əbubakr radiyalanıq ravayt edir Deyir ki, 3 şey Böyük günahdan hesab olunur Və hədisdə 9 Qeyd olundur İndi isə onlardan yalnız üçünü ünü qeyd edir Allah şəriş qoşmağı, vaadenlərə qarşıdan kör olmağı və bir də bəhtdan atmağı, yalanan nəyəsə şahid olmağı. Əvvəlcə 9-un içində bu hansı idi? Təmiz insanlara bəhtdan atmaq, təmiz qadınlara bəhtdan atmaq. Və bu sözü dedikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Rasulullah sallallahu Dedi ki, Allaha şəriş qoşmaq, valideynlərə qarşıdan çor olmaq. Sonra, dirsə elənmişdi, o ayağa qalxıb oturdu və üç dəfə dalbada dedi ki, böhtan atmaq, böhtan atmaq, böhtan atmaq. Və biz arzulayırdıq ki, kifayət etsin, yəni daha deməsin. Qəzəbləndi. Fikir verin. Çünki, Allaha şəriş qoşduqda dərhal insan öz səhvini başa düşüb, Tövbə edir və Allahın günahını bağışlayır. Valideynin də xətirinə dəydikdə necəsə bir yol tapıb xalallıq almaq olur. Ancaq böhtən attıqda və bu böhtən yayıldıqda sonra onun qarşısını almaq çox çətin olur. Bəlkə deyil, almaq olunur. Qiyamət günü də artıq gec olur. Çünki artıq bu böhtən yayıldıqda sonra Yenə manfurluq barədə hadis mətirir. Əbu Tufeyl bir şey, Rəhməhullah. Əli rəziyallahu anh-dan ki, peyğəmbər peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sizə xüsusi ilə nə isə tövsiyə edibmi? İnsanlardan fərqli yollarla? Dedi ki, xeyr. Yalnız bu qılıncın günündə olan şeydən başqa. Vaçıb oradan bir kağız parçası çıxartdı. Bura da bu sözlər yayılmışdır. Ki Allahdan qeyris üçün qurban kesənə Allah lənət edib. Yerdən, torpaqdan nə isə oğurlayana, haksız yerə, kiminsə torpağını zəbt edeyənə Allah lənət edib. Allah lənət edib. Və valideyninə lənət edənə Allah lənət edib və bir də dinə yeniliklər gətirənə qidiyyətlər ortaya çıxaran Allah lənət edib. Baxın, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək. Bunu bəzi qardaşlar düzgün başa düşmür. Elə bilir ki, kiminsə oğlu haradansa səfərdən gəlir, onun əyağının altında bir qurban kəsmək şirksin. Xeyr! Vax, hörmətli bir şəxs, müəllim, məktəbin direktoru və yaxud rəhbər gəldikdə qurban kəsirlər. Bu, şirkdir. Bu, düzgün paşa düşmək deyil. Burada heç bir təbahət yoxdur. Bu, şirk deyil. Bu, caizdir. Və yaxud gəlin-gəldikdə və s. və s. Bir şey bilmək lazımdır ki, bu cür məsələlərdə qurban Allahın adına kəsilirsən və O kimsə ki, onun üçün kəsilir. Həmin kimsəni, həmin şəxsi əzəmətləşdirilmirlər. Həmin ibadət şirk sayılmır. Allahın adı ilə kəsilir və bir də həmin gələn şəxsin hörmətinə qonaqdır gəlib, qonağın hörmətinə bu şirk sayılmır. Yoxsa 100 qonağı gəlir, onlar üçün heç qurban kəsmir, qoyun kəsmir. Bir nəfər gəlir, onun hə, üçün qurban kəsmək lazımdır, mənim üşümü düzəldəcək. Məndən nəsə bir hörmət edəcək. Artıq bu şərhə gətirib çıxara bilər. Tamamilə niyyət dəyişir. Hamsinin haksız olaraq torpağı götürmək. Baxın görün bizim torpaqları bizə zülm edib haksız olaraq alıblar. Neçə illərdir onlara Allahın lənəti gəlir. Və indi görün onları nərəyə gözləyir? Allahın lənəti necə gəldiyindən bizim xəbərimiz yoxdur. Allah bilir onları nələr gözləyir və Allah bilir onların başına nələr gəlir. Biz axı bunları görmürük. Ancaq bir hədisi təsdiqləyirik ki, Allahın lənəti onlara olur. ya bu dünyada yaxilətdə dəxiləyə oqdur. Sonra valideynini lənətləmək. Bəli, insanlar var ki, valideyninə lənət oxuyur, Allah da ona lənət edir. Vakil, elə insanlar var ki, başkasının valideynini lənətləyir, o da onun valideynini lənət edir. Sanki bu səbəb yaradır ki, onun valideyninə lənət oxsun. Və Allah da ona lənət edər. Və bir də dində bidətlər, dinə bidətlər gətirmək. neyin bahasına olursa olsun. Əgər sən bilsən ki, sənin bu bidətindən sonra sənə söz veriblər, 10 min nəfər İslam-a gələcək bidəti etmə 10 min nəfər bu gün gələr sabada çıxar istanına baxın, görün o uşaq ki özünə Allah onu da qurban verdi ancaq öldükdən sonra bütün o məmləkətin zamanı tək Allaha iman gətirdi o uşaq ki tək Allaha inanırdı, patişah onu öldürə bilmirdi və patişaha nəsiyyət eddi ki əgər məni bağlasan Bismillah deyib oxu atsan, məni öldürə bilərsən. Elə deyətdi, və uşaq öldü. Uşaq öldükdən sonra isə bu yerə yığılan cəmatın hamısı iman gətirdi. Bu cür, bu cür iman gətirsələr, başqa məsələ. Hədistir, səhiq muslimdə də hədis. Və inşallah hədislərin davamını gələn dərs. Oxuyaraq, subhanəkə Allahumma və bəhəmdik, haşhədən lə ilə ilə ilə ilə əstəxvirkə və əqtubu iləyik. Aziz, mühtələm müsəlmən qardaşı və bazıları, ilk əvvəl həminəs üçünə Allah'tan əminəmanlıq, rəhmət, xeyr, bələkət dileyərək dua edirəm. Es-sələm və rəhmətullahi və bərakətuhu. <coughs> Və həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağa nəsiyyət edirəm. Yenə, dərsimiz ədəb və əxlaq barəsindədir. Bu fəsildə Buxar Rəhimə Allah hədis gətirir ki, bizə məlum olsun, məlum olsun ki, Hətta xidmətimizdə dayanan hər hansı bir şəxs də bizdəndir. Doğrudur. Hal-hazır ki, zamanda belə xidmətçilər, mövla deyilir onlara, yoxdur. Lakin o zamanlar Peyğəmbər s. s. s. zamanında var idi. Baxın, Rasulullah s.a.v Ömər ibn-i Mxattab r.a. deyir ki Get Qövmünü yıx Qövmünü Öz qövmünü yıx Gəl mənim yanıma Ömər ibn-i Mxattab Bu reikləri yığır Rəq. s.a.v Yanına gəlir Övinə daxil olub Deyir ki, ya Rasulullah, dediyinin yerinə yetirdim, getirdim Gətirdim onları Peyğəmbar salsərlə evindən bayraq çıxır və onlara sual verir. Deyir ki, sizin aranızda sizdən başqa olan, yəni sizdən olmayan bir kimsə var. Qürəyiklərdir, bəli. Bizim aramızda bizimlə müttəfiq olanlar və mövlalarımız və hə bir də Bazı məzən. Ovladı bizimlədir. Peyğəmbər sallallahu onlara deyir ki, onlar da bizdəndir. Onlar da bizdəndir. <gülüyor> bunu Ənsarlar eşidir. Üç Ənsarlar görəndə ki, Qurayshilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına getdi, onlar da tələsir. Rasulullah s.ə.və yanına ki, nə baş verib. Və bunu eşidirlər. Sonra Peyğambər s.ə.və onlara deyir ki, sizin aranızda sevimli olanlar, mənə sevimli olanlar Allahdan qorxanlardır. Kimliyindən asıl olmayaraq, xidmətçi olsa da belə, Allahdan qorxursa, mənə sevimli, mənə yaxındır. Allahdan qorxmursa, kafir müşriqdirsə, istər əmim olsun, atam olsun, anam olsun, yenə mənim üçün sevimli olabilməz. Yəni, Peyğəmbər salı sələm qıdmətçisini Allahdan qorxduğuna görə, mümin olduğuna görə sevir, ancaq ona qan, ilə yaxın olan adamın kafir olduğuna görə ilə Əbu Ləhəbi, Əbu Cəhli, onları sevmir. Sonra buyurur ki, ey insanlar, qreşlərə qarşı mülayim olan, onlarla Yaxşı davranın e, Kim onlara qarşı çıxarsa Allah s.w. onu Yüzüstlə cəhənnəmə sürükləyər İndi baxın, görün o zamanlar Kimlər Osmana qarşı Əliyə qarşı Allah onlardan razı olsun Çıxdı və onları öldürdü Kimlər onlara kafir hesab edib Onları öldürdü Növbəti fəsildə Buxari, rəhməlullah, qız uşaqları barəsində hədislər gətirir və yəqin ki, məqsəd odur ki, göstərsin, bildirsin ki, ey cahillər, sizdən bir neçin qızı olduqda kədərlənməsin, elə fikirləşməsin ki, oğlum olaydı, mənə dayaq olaydı. Xeyr, təsadüf deyil. Və qəribə deyik ki, Allah s.ə.q. Kəhv surəsində Xıdır və Musa a.s. Hər ikisinin Hekayəsini danışdıqda Məhz oğlan uşağını misal çəkir Xıdır a.s. orada oğlan uşağını öldürür Və sonra bəyan edir Musa a.s. ki O böyüyüb atanasına qarşı nankör olacaqdır Məhz oğlan uşağını misal çəkir Və təcrübə də bunu göstərir Baxsan Görərsən ki, əksər çox vaxt oğlan uşaqları, yəni oğlan asi olur atanıya. Nəinki yəni qadın. Əksinə, əksəriyyət, qadınların əksəriyyəti və adəyinə sadiq olur. Çətin günündə gələb ona baş çəkir, qulluğunda durur. Və həmçinin Allah əsbələ quran-ı kərimdə buyurur ki, istədiyinə oğlan verir, ancaq İstədiyinə qız İstədiyinə həm oğlan, həm qız İstədiyinə də sonsuz edir, heç nə Heç bir evlad vermir Bu Allahın hikmətidir, Allah bilir layiqdir, Kimin qismətində nə var da onu verir buna görə kədərlənmək, giləylənmək lazım deyil Peyğəmbər s.a.v deyir ki Kimin üç qızı olar Onları böyüyü başa çatdırmaqda səbr edər onları yedirdib, içirdib, geyindirər. Onlar onun üçün cəhənnəmlə onun arasında bir maniə olar, pərdə olar. Bir nəfər alimlərdən biri <coughs> bizə danışırdı. Belki bir nəfər şəxs altı qızı olur. Bezir qızların əlindən ki, nə qədər qızı olar. Yedincisinə yoldaşı familə olarkən tapşırır ki, bax oğlan olmasan evə gə qayitma. Və yatır. Yatır ki, oyana oyandığıda zəng edib xəbər bilərəm oğlum olub ya qızım. Uğuda görürük ki, günahlarına görə bunu gətirirlər cəhnnəmə. Cəhnnəmində bilirsiniz 7 qapısı var. Hər qapısına yaxınlaşdıqca bir qızı onun məna olur. Zəhənnəmə daxil olmağa Altı qapı altında Altı qızı mani olur ona Yedinci qapı boşdur Gətirirlər ilə o qapıdan içəri salanda Oyanır yuxudan ha, Başlayır Allah'a dua eləmək Allahım, yedincisi də qız olsun <gülüyor> Bu bir ibrətdir Bu demək deyil ki Hər biriniz təmanna edəsiniz ki Yeddi qızım olsun Allah da istədiyinə istədiyini verən Təmanna edin ki Allah sizə salih Övlad bəxş etsin Sonraki hədisdə İbn Abbas radiyalanımanın hədisində artıq iki qız uşağı bir kim onları böyük boş, boya, başa çatdırarsa yəni salih olad edərsə Allah onu cənnətə daxil edər yəni bu onu göstərir ki Peyğəmbar s.ə.v üç 3 deyib, iki də deyib burada hər hansı bir rəqəm məhdud deyil hətta bir qız uşağını Salih böyütsən Allah s.ə. inşallah səni cənnətə daxil edər. Növbəti ədisdə onu oxşuyur, lakin bu ədisdə deyir ki, onlara rəhm etsə onu göstərər ki, qız uşağını oğlan uşağına nisbətən vurmaq məsləhət deyil. Onuncaq sözlə ilə başa salmaq kifayətdir. Sonra digər hədisdə bacı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, üç qızı və yaxud üç bacısı olar və onlara yaxşılıq edər, onların qulluğunda durar, onlara xidmət edərsə, Allah onu cənnətə də daxil edər. onu göstərir ki, bəlkə kiminsə atası vəfat edibsə Qardaşları ona baxırsa, həmən hökum ona da icra edilir. Həmçinin onlara etdiyin yaxşılıq sənin üçün sədəqə olur. Baxın, Peyğəmbər s. .H. deyir ki, özün üçün, övladın üçün, həyat yoldaşın üçün və xidmətçin üçün verdiyin yemək sədəqədir. Sözsüz ki, əgər bunu Allah xatirini edirsən sən O, əgər elə-elə qarnını doydurmaq üçün yeyirsən Yaxud qarnını doydurmaq üçün yedizdirirsən Bundan heç bir salam qazanmırsan Allah üçün olmazsa, mübah işdir Hətta mübahı da sədəqəyə çevirmək üçün niyyət olmalıdır Yünü təsəvvür edin ki, sizin 60-70 illik ömrünüz var Oturun hesablayın, nə qədəri yatmağa gedir, sərf olunur, nə qədəri yeməyə, mübahişlərdir. Əgər bunu niyyət etməsəniz Allah üçün, o qədər müddət elə bil ki, sənin həyatından hədər gerəcək. Deyək ki, 20 il. 20 ilin savabını qazanmaq istəmirsən, hə? sadəcə olaraq niyyətini dəyiş ki, yeməyi də Allah xatırına yiyirəm, suyu da Allah xatırına içirəm, yatmağı da Allah xatırına yatıram. Bədənim qüvvətlənsin, yaxşı ibadət edin Bunu etsən Görün, nə qədər savabı əldə etmiş olursunuz bu savabı itirmirsiniz Yox, əgər Qarnınızı doydurmaq üçün, dincəlmək üçün Yəni, Allahdan Deyir, başqa nəyinsə xatirinə Edirsən sonra Bu mübahişdir və buna görə Nə savab, nə günah qazanmırsan Və ömrün hədər keçir Sonra Başqa bir hədis gətirir. Bu hədisdə də Əbu Bəkr rəziyallahu anhu, yanında and içir. And içir deyir ki, vallahi mənim üçün ən sevimli insan, ən sevimli şəxs Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhu dur. ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən sonra və görür ki, Paşa, nə xətimdə dəyir. Rədiyallahu anh. Deyir ki, gedir, qayıtdıqda deyir ki, bütün verin üslubuna baxın, görən necə tərbiyələndirir. Deyir, səncə mən necə and içdim? Mən andım xoşuna gəldi. Məşərəfiyyullahə heç nə demir. Dəir doğrudur, o məni mənim üçün sevimli bir kimsədir. Lakin sən mənim üçün əziz bir kimsəsən, Hı. yaxın bir kimsəsən. Bu cür nə? Onu başa sağır. Və bunu göstərir ki, sələf, yəni kecib yetmiş o doğru yolda olan insanlar hikməti üslubu, dəvət üslubunu bacarırlar. Ayşəni vura da bilərdi Təhqir də edə bilərdi Üstünə küşkürə də bilərdi Lakin görür necə üslubla Onu başa saldı Sonraki ədisdə Çox qəribədir Buxayr Rəhəmə Allah bu ədisi Nə üçün bu fəsildə gətirib Deyir ki Iraq əhlindən Bir kimsə gəlir İbn-i Omar Ədiyələn Həmaniyyəndən və ki, Ağcaqanada öldürə bilərəm i̇bn soruşur ki, sən kimsən? deyir, İraq əhlindənəm baxır tabiynlərə, deyir ki, buna baxın Ağcaqanada öldürə bilib Ağcaqanadan öldürülməsi barəsində mənə sual edir Peyğəmbər Zasalləmin sevimli nəvəsini öldürdülər Hüseyn Və Yalan Hanan İndi gəlib bəndən Ağcaqanada öldürüb öldürməmək barəsində soruşur və sonra deyir ki Rasulullah s.a.v demişdir ki onlar, yəni Həsən və Hüseyin mənim ən sevimli yolladlarımdır, yəni nəvələrim və buna görə elə Buxar Rəhəmin Allah vəlisi bu vəzirdə gətirib ən sevimli nəvələrim nəvələrinin sayı çox idi və ən sevimlisi o ikisiydi Hətta onları sağlığında müjdələmişdir ki, cənnət əhlinin, cavanlarının ən hörmətlisi, seyyidi olacaqlar. Başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbar s.ə. Həsən radiyalanını tərifləyir. Hətta o, onun boyununa oturur namazdaykən. Yenə onun xətrinə deymir. Boyundan düşənə qədər səzdədən qalxmır. Uşağa qarşı olan rəhim Peyğəmbar s.a. bununla bizə öyrədir ki, uşağa qarşı rəhimli olun Və hətta dua edib deyir ki, Allahümə, mən onu sevirəm, sən də onu sev Allahüməni uhibhu fə əhibbə Mən onu sevirəm, sən də onu sev Peyğəmbarın da s.a.v. duası qəbul olandır Brədd olunmur Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Allah da onu sevir Deməliyə, ona qarşı qəlbində bir kin olan və yaxud onu söyən nə ola bilər? Cəhənnəmə düşə bilər? Allahın şiddətli əzabına düşər ola bilər. Və çəkinin o şeylərdən ki, kimsə gəlib sizə təhqir edici bir söz deyə bilər, sizi qızışdırmaq üçün. Səhabələrdən hansısa birini söyə bilər? Əbubəkir-i, Öməri, Osman-ı Siz onun müqabilində Əhli beyti təhqir etməyəli Onlar hamısı bizim üçün eylidir Hamısını sevməliyik Cavabını vermək üçün Kiminsə cavabını vermək üçün Bəs, Əli də belə edib Həsən də belə olub Hüseyin də belə edib Belə şey olmaz, bu küfürdür Onlara Soyan Peygamber s.ə.v. söymüş olar. Onu da sövən Allah söymüş olar. Bu hədisə diqqət edin. Görür necə gözəl hədistir. Miqdat ibn-i Əsvad radiyallahu anh tabinlərlə oturub söhbət edir. O bir nəfər gəlir, bir kişi və deyir, nə gözəl, nə xoşbaxtdır bu şahsın gözləri çünki o peyğəmbər sallalləmin görüb onun etdiyi əməlləri müşahidə edib. Yəni sahabəni qəsd edir Miqdad ibn el-Əsvad rəziyallahu Və bu söz Miqdadə rəziyallahu anhu təəccübləndirir və hətta təəzəbləndirir. Və deyir ki: "Sən nə bilirsən ki, onun sağlığında olsaydın bu cür hidayətə gələrdim nə bilirsən ki onun sağlığında, yəni Peyqəmbər s.ə.v sağlığında olsaydın bu cür İslam'a gələrdim Allah hand olsun ki onun vaxtında elə insanlar var idi ki onu gözü ilə görür dediklərini eşidir möcüzələri müşahidə edir lakin imana gəlmirdilər Allah onların hamısını cəhənnəmə sürüklədi Abud Cəhl və onun ardıcıllarını. Və sən xoşbaxsən ki, bu qəlavələrə, bu müşibətlərə düçar olmamısan. Qadambər salsələmin sonra iman gətirdin. Məqsəd onların vaxtında yaşamaq deyil. Doğrudur, onların vaxtında yaşayıb iman gətirənlərdən olsaydı daha yaxşı olardı. Bu çox gözəl olardı. Çünki xeyirli insanlar o vaxt olur Lakin onların ya vaxtında yaşayıb kafir olmaqdansa Bizim vaxtımızda yaşayıb mömin olmaq daha yaxşıdır Fərq bundadır Və Miqdat <coughs> radiyallahu deyir ki Allah'a ənd olsun Bu hədisdə üç şiirdə Allah'a ənd içir Sözlərini təsdiq etmək üçün Baxmayaraq ki, tabinlər idi Lakin dediklərini təsdiq etmək üçün üç dəfə Yəni üç şiirdə ənd içir Ham deyir ki Resulullah sallallahu əleyhi və elə bir zamanda göndərildi ki o zaman əzab vəziyyətlər həddin artıq çox idi. Siz əzab vəziyyətə baxın ki, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, anhum anhema və əzab vəziyyətə dözmür. Bəzən və Allahdan başqa ilah var, Lat və Uzza. Dözmür? Lakin Allah onu bağışlayır. Çünki qəlbi imanla dolu olur. Əməlində məcburiyyat qarşısında küfür şirk edir. Allah onu bağışlayır. Və nə bilirsiniz ki, o zaman o əzab əziyyətlərə dözə bilərdiniz? İndi bir az hərəkət eləyəndə bizə qarşı görürsən ki, bir çoxları imandan dönür. Bir çoxları məsciddən üz döndərir. Bir çoxları hətta Allahın adını belə xatırlamır Bir çoxları, bir çoxları Allah onların hamısına idarət versin Biz Allahın qədəri ilə İslam'a gəlmişik Və heç bir vəsvəsəyə görə İslamından çıxmamalıyıq Məsiddən üz döndərməməliyik Kimlərsə vəsvəsə edə bilər Onlar öz vəsvəsələri ilə özlərinə qalacaq Allahın, Allah onların hilələrini ilə özlərinə qaytaracaq Və o zaman deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqla batili ayırd edən bir kitab gətirdi. Quran. O Quran ki övladla valideyni bir-birindən ayırdı. Kafir mömin olduğuna görə. Ya valideyn mömin olurdu, övlad kafir. Və ya kafir, və ya övlad kafir, valideyn, və ya övlad mömin, valideyn kafir. Bu məcburiyyət, yəni, idi ki, onlar ayrılsınlar. Məsələn Götürün Abu Sufyanı, radiyallahu anhu. Abu Sufyan müsəlmanlara qarşı ən əzazil, ən İslam-a qədər, ən əzazil insanı, ən çox zülm edən Azərbaycət verən Məkkənin fəthinə qədər. Allah onu necəcə əzalandırdı, nə ne etdi, subhanallah? Vızı Ramlə, və İslam-a gəldi. Və Əbu Sinan dostları, özü ağlında olanlar, özü kimiləri ona baxıb güldü. Dədi ki, Subhan sən Peyğəmbər və onun tərəftarlarına əziyyət verirsən ki, İslamdan dönsün. Sənin qızın İslam-a gəlib və qərara gəldi ki, qızını öldürsün. Qızı əri ilə bərabər Həbəştana hicrət etdi. 17 nəfər, 15 kişi, 2 qadın ə 5 tane icrət etdi Bu icrət etdikdən sonra Allah subhanahu aleyhələ bir daha onun qızına imtihan vələ göndərir <coughs> Həyat yoldaşı İslamdan dönür, məsrani olur Subhanallah, dəhşət Ramlə fikirləşir Radiyallahu anh Ya qaydım atamın yanına Müşrik kafir olun Ya Yoldaşımla qalım, qoşanmayın Mən də nəsrani olun Və də Təkdən ha bu diyarda Əbəstanda qalın Lakin müsəlman olun Baxın Bu qadına qarşı Bu hərəkətə baxın Hərəkət diyor hərəkətə. Ona qarşı olan təzüqə baxın. Bu təzüq onu döndərmədi. O nə? Hərinə tabi oldu. Nəsrani oldu. Hərinə boşandı. Və yanına döndü. Və qeybi də gələcəkdə nə olacaq? Hansı çətinliklər gələdirlər başına? Öldüra bilərlər bunu, tuta bilərlər və s. Bütün bunları həvali etdi Allaha, təvəkkür etdi Allaha. Allah s.ə.q. qoruyursa heç nə olmayacaq və heç nə edə bilməyəcəklər arxain oldu ürəkdən Allah s.ə.q. onu necə mükafatlandırdı heç bir həftə keçmədi ki Həbəşistan kralı çağırdı onu və dedi ki Peyğəmbər s.ə.v sənə elçi göndərim səni özünə arvad etmək istəyir sənin mehrini də mən verəcəm Peyqəmbər s.ə.və yerinə. Səhələmirəm, 4.000 dirhəm mehir verir. Səhələmirəm, ya 400 dəqiq yadında deyil? Dühün, yəni nəticə xulasən olur. Səbr etdiyinə görə Allah s.ə.və onu belə mükafatlandırır. O fikirləşmir ki, neysə ola bilər. Allahdan qeyri ya ərimi razı salın bir təəlində orada münafiqli eləməklə ya gedim atamı razı salın bir təəl. Yəni şeytanları razı salın Allahın arazi o bilirdi ki, subhanallah Allahı razı salarsa Allah ona kömük olar sonra ondan narazi olanlar özləri də ondan razı qalar və siz onun hərəkətinə baxın, qadının Peyğəmbar s.ə.v evində olur, yəni artıq həyat yoldaşı olur və bu Süfyan radiyallahu anh gəlir gəlir Peyğambar s.ə.vənin evinə Resulullah s.ə.və buyurur ki, otur həsirin üstündə, ələş Peyğambar s.ə.və çox rəhimli, mülayim hikmətli insan idi Qadın isə həsiri altından çəkir ki, bu, bu həsirin üstündə oturmağa sən layiq deyilsən Bu həsirin üstündə həm mömin, həm kafir ikisi otura bilməz Ancaq mömin yəni Peyğambar s.ə.və otura bilər Görürsünüz Təvəkkül Çoxları bu təvəkküldən Qafildirlər Elə bilirlər ki Dünyana Allah yox kimlərsə idarə edir Sonra <coughs> Sahabə deyir ki Onlar Yəni o sahabələr Deyirdilər ki Çox əziz olan insanlar Onlara çox əziz olan, yaxın olan insanlar Cəhənnəm əhlindəndir. Peygamber sallallahu sallallam ki, ona yaxın olan, en aziz olan atanası, emisi cəhənnəm əhlindəndir. Bilirdi. Ve istemirdi ki, ondan sonra gələnlər cəhənnəm əhlindən olsun. Ve duaya bakın, Purkan Suresi 74. ayədədir. Onlar hamısı bəyli dəyidirlər. Rabbana heblana min əzvacina və <gülüyor> zurriyyətina kurrata ayyun Ey Rəbimiz, bizim zövcələrimizdən və euladlarımızdan bizim gözümüzün ağır qarası olan salih zövcə və qadınlar bizə nəsib et. Salih. Üzür dua edirdilər ki, onlar da istah olumsun onlar da imana gəlsin. Və baxın, e, Peyğəmbər s.v. hələ İslamdan, yəni Peyğəmbərlik ona gəlməmişdən əvvəl Ümmü Gülsün, Rüqiyyə və Zeynəbi kafirlərə ərə verir. Fatıma Ra anh hələ o zaman balaca olur. Bu üç qızını radiyallahu anhümnə kafirlərə ərə verir. İslama, İslam gəldikdən sonra isə xəbər göndərir onların ərlərinə ki, qızlarımı boşayın. Çünki qızları üçü də İslamı qəbul edir, ərləri isə kafir. Ümugüsün və Rüqiyyəni ərləri boşayır və hər ikisini Osman alır. Birini alır, vəfat etdikdən sonra digərini alır. Amma Zeynəbi əri boşamır. Zeynəbi əri boşamır. Daha doğrusu Zeynəbi